час про щось розповідав, чи їй, чи сам собі. У степу Татаринові гірше живеться, ніж у горах. На рівнині оком не охопиш всієї краси Кримського краю. А коли вийдеш на гору і поглянеш навколо, то жаль стає людини, яка тут не була. На півдні небо з морем разом живе Обоє сині, одне синіше від другого. На півночі степ обнімається з небосхилом. Такий Крим, що живи в ньому, і вмирати не треба. Пішов якось старий Газі Мансур у Мекку святкувати Байрам. Ревно молився він біля храму Кааба і сказав йому мам: «Якщо хочеш». Залишайся в нас, подумав Газі Мансур, згадав свій сад, горіх, під яким завжди відпочивав, і похитав головою. Не хочу вмирати в чужому краю. Глянув на небо і почав просити в Аллаха, щоб допоміг йому вернутися в Крим. Якщо помру по дорозі, хай хоч мої кості відвезуть додому. Відстав Газімансур від каравану І почув, що вмирає Молився, аби хтось надійшов Він віддасть першому стрічному всі гроші І попросить, щоб похоронив його в Криму А тим часом араби напали на караван Всіх перерізали і поскакали на конях дорогою О слава Аллаху! Люди йдуть, подумав старий, і коли до нього підбіг араб з ятаганом, він сказав, простягаючи мішечок з піастрами, «Спасибі тобі, ти остання людина, яку Аллах послав мені перед смертю. Як умру, відвези мої кості в Крим і закопай в саду». Під горіхом думала голова, коли скотилася додолу. Минув байрам. Усі ходжі повернулися з Мекки. Лише Газі Мансур не повернувся. Певно, вмер по дорозі, сказали сусіди. Прийшла осінь. Один хлопчик, зриваючи горіхи з мансурового дерева, згадав старого. Добрий був чоловік. Завжди давав йому горіхів. Коли бачить, хтось іде по саду без голови, а голову тримає під пахою, Пізнав хлопчик Газі Мансура по одежі, скрикнув і впав безстями на землю. Збіглися сусіди, дивляться, мезертаж стоїть, примітка, мезертаж над могильний пам'ятник. Таке розповідають старі люди, коли в п'ятницю йдуть на могилу Газі Мансура біля чуфут -Кале. Може і правду говорять, Бо коли людина любить свій край, неодмінно вернеться додому. Тільки треба дуже любити, щоб аж принести свою голову під пахвою. А у нас був такий. І мама у мене така, мовила тихо мальва. Вона так само несла б свою голову на Україну. Отаман із болем глянув на засмучену дівчину. А ти... Ти не хочеш у свій край? Я? А де він? У мене немає рідного краю. Гм, буває і таке. Міцно приростеш до чужого. А буває інакше. Несподівано хто знай звідки. Зашпигає пекуча туга, затруїть серце. І рай стає тоді немилий. І рідна ворона краще співає, ніж чужий соловей. Колись давно потрапив молодий гайський ханич Орак Батир у руський полон. Пошанували руси його мужність і красу, дали землі і золото і найкращу дівчину за дружину. Зачарували юного богатиря руські ліси і красуня, і багатство. Забув він про рідний край. Десять років прожив орак Батир, захмелений щастям, п'ятеро діток народилося в нього, і доживав би він певно віку на чужині, якби не ні з того, ні сьо почав прислухатися до шуму вітру, і все йому в тому шумі вчувався знайомий шелест а потім чув його всюди, в диханні дітей, в шепоті коханої, в плюскоті річок. Сохнути став Орак-Батир, туга висмоктувала душу, признавався дружині, що йому долягає. Побачила жінка, що сяк чи так, не буде мати його для себе, а що розумною була, то провела його аж до степів. Обіцяв, що вернеться, але не вернувся. Та любов була сильніша. Щось дивне сталося з Мальвою після цієї казки. Ходила засмучена, не по-дитячому задумана, і не міг здогадатися Юсуф. Чи то затужила, як орак-батир, чи карається від того, що та туга до неї не приходить. А одного ранку мальва зникла. Довго ламав собі голову таман, що могло трапитися, і вирішив почекати до вечора. Ввечері пошла Ахмета до Марії, куди ж іще могла дітися дівчина. Мальва не йшла. Бігла знайомими стежками до еклізі Борону. Всі ці дні Наслуховувала, чи не шепче їй щось вітер, але що не шепче, коли вона не може нічого пригадати, що там було на тій Україні. А хотілося затужити, заздрила матері Орак Батиреві, Газі Мансурову і почувалася у чомусь гіршому від них, у чомусь винною. Вона мусить бачити ту Україну, а в еклізі воруну, певно, весь світ. Шпиль же такий високий, і тоді прийде бажана туга. Задихаючись від утоми, мальва дряпалася по крутих приступах, збивала коліна, не зупинялася. Шпиль високий, неприступний, але таки добралася до вершини. Вглядалася у деличин до болю в очах, Та не було видно ніде ніякої України. Довкола тільки гори, І в долині жовтий татарський степ. Немає її ніде. То мамина вигадка, То мамина казка, Така ж, як Юсуфова про Аракбатира. Розчарована, наче обкрадена, верталась мальва до урушкоша і тремтіла від страху перед гнівом отамана обережно під